Trăia cândva, în a vechimei, un prea puternic împărat, căruia tare mult căituia cu patimă bietele sălbăticiuni și se mândrea Drept vine avea o seamă de puțintaj de mare faimă, iar dintre aceștia cel mai iscusit și îndrăzneț era fără îndoială credinciosul său Iasunari. Într-o zi împăratul îi chemă la sine pe toți și le grăia aprins. Cucurați-vă! Mâine vom porni iarăși la vânătoare prin codrii străvechi. Vom gândit vânat de soi, blănurile cele mai minunate din lume, mistreții cu colții cei mai mari și celibii cu coarnele cele mai rămuroase. Așa s-o cotesc și eu, însă prada cea mai de preț vreau să fie de astă dată blana vulpii albe. Dar cine se poate lăuda că i-a venit măcar odată în bătaia să colo ca pe un fulger de argint. Și apoi... Spune că este vrăjită. Vrăjită sau nu? De asta dată nare are să ne scape că te-am dibuit bârlogul. Vorbește, magotiru. De mult am făgăduit o răsplată celui ce-mi va aduce vești despre vulpea albă. Și iată, oamenii mei au aflat că să lășluiește în pădurea cea mare de pin din miază noapte. E destul să-mi pădurea și soția. Așa vom face! Iar toată nădejdea mi-o pun în tine, sunarii.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 Iasunarii stătea la pândăle climpit cu a încordat Și ochii ațintiți spre desișuri Deodată, printre trunchiuri văzut țâșnind o nălucă strălucitoare ca omotul Vulbea, vulbea albă, ia-t-o Apropie-te, apropie-te, Tu vei încununa pe veci faima mea de vânător Iar bucuria înălțimii sale va fi nemăsurată Oprește Iasunari! Nu slobozi săgeata morții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 Lasă-mă să plec nebătămată Dar ce vor spune ceilalți vânători și împăratul? Nimeni nu va afla Și apoi trufia ta de când așa târnăoare Mai greu un nu decât o faptă bună Fie Și știu că nu fac bine Nu pot să mă cugetul Nu pot ucide o făptură care mă bagă s-o cruț du te pace, îi va fi de cunoștința mea, vânătorule și fii credințat că bunătatea ta va fi în răsplătită. răslătită. Iată că unul dintre vânători, văzând totul, se și grăbi să-l înștiințeze pe împărat. Nu,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 m-am lăsat în duplecată de tânguirile ei. N-ai știut oare că nu trebuie să asculți decât de o singură voință aceea împăratului? A, da! Dar uneori îndemnul inimii e mai tare decât porunca stăpânului. Iată așadar în cine m-am încredut! Iată cu cine mă mândream eu! Știai că nu râvnesc nimic mai mult pe lume decât blana acestei jivine!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 Iasunarii se întoarce acasă la frumoasa lui soție cu zunoha, frunză de iederă, care era mai dragă decât lumina ochilor. Soța, de ce atât de triști și de îngândurați? Mânia împăratului s-a revărsat năvalnică supra mea cu zunoha. Sunt vinovat față de el, dar inima mi-o simt curată. Își n-am servârșit nimic rău Nu te mai frământa atâta Asculte ce-ți spun Mânia stăpânului e cumplită ca furtuna Dar la fel de trecătoare ca ea Mâine are să te iert Nu Nici mâine, nici altă dată. Am fost surghionit tocmai la capătul împărăției Va trebui să plecăm grabnic cu zonoha Eu sunt deprins cu toate Dar sufer gândindu-mă că te o să și pe tine la o viață de asprim și lipsuri. V-a să zic că astfel a hotărât împăratul. Da. Dacă e așa, n-avem ce face. Vei pleca tu mai întâi ca să nu-i încalci porunca. Eu voi mai rămâne un timp ca să o rânduiesc toate, căci nu putem lăsa gospodăria în voia soartei. Apoi voi veni și eu pe urmele tale.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 Dar iată că într-un amurg, dintre arborii pădurii, se vi înainte o lălucă albă, scânteietoare. Mm. Oh, tu ești, tu ești cu adevărat vulpe albă. Cum ai ajuns pe aceste mele depărtate și triste? Pentru mine, depărtările nu înseamnă nimic. Am venit să te văd că-ți cunosc toate pătimirile tale. Oh. Spune-mi, Asunarii. Îmi porți vrăjmășie și ură Pentru tot oh. ce s-a întâmplat? Nu Este adevărat că din pricina ta Am îndurat minorociri mari Dar ce vin ai tu? Cum aș putea să te urăsc? Nici când Îmi va părea rău pentru fapta de atunci Ai un suflet nobil Plin de bunătate și înțelepciune sunari. Dar îți văd chipul slăbit și pământiu Ce suferință te roade?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 Rămâi cu bine și fi ia sunarii. Vulpea albă străbătuiute ca gândul lunga cale Și luând înfățișarea unui neguțător bătrân, Păși pragul frumoasei Cuțunoha. Bine te-am găsit, lumina tăstăbună acestei case luminate, fie-ți inima ușoară ca rânduneaua și ochiul limpede ca izvorul Bine ai venit, neguțătorule, dar cam nepotrivită vreme ți ales Nu-mi văd capul de treburi și n-am nevoie de marfata Iertare, frumoasă frunză de iedere, dar nu pentru asta m-am abătut eu din drum Cum? Mă cunoști de unde? Și pentru ce ai venit dacă nu să-mi vinzi bietele tale podoabă? Tot neguțând aici o străbat împărăția de la un capăt la altul În drumurile mele am întâlnit un om adânc, nefericit Iasunari, cel care a fost ah. ai la curtea înălțimii sale L-ai văzut pe Iasunari? Ce face? Traiul lui e simplu și sărăcăcios, Dar nu asta e pricina nefericirii lui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 dar glasul ăsta nu e al tău. Prea mult oboseară, sunarii sunt frunzata ta de iedere. Iată-te, în sfârșit, frunze de iederă. Am venit de departe ca să-ți alindorul dorul și să pun capăt singurătății tale. Îmi oh. ierta oare îndelungata zăbavă? Oh, cu n ce să-ți Ești bun și iertător, dar eu mă simt vinovată. Cu voie sau fără voie, ți-am sporit suferințele. Oh.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 Pacea și fericirea lui Iasunarii și a soției sale dăinuiră netulburate ani în șir. Cuțunoha aduse pe lume un fiu care îi dădură numele Dosimaru. Regheat de dragostea părintească, Dosimaru crescu, ajungând o flăcău chipe și boinic. Trăiau tus trei în deplină mulțumire, iar în serile lungi de toamnă, tatăl îi istorisea feciorului întâmplările de odinioară. Și astfel...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 Cosimarul grăie atunci către pescar. Omule, fiind durător, cruță sărmana vietatele. Las-o să se întoarcă în mare. Ce-ți trece prin minte? Am trudit întreaga zi cu noi. E prada mea și o voi vinde la târg, că din asta trăiesc. Spune-mi, cât crezi că vei lua pe ea? Pe, pe, pe puțin zece moni. Nu vezi ce Marie? Zece moni. E mare e? E bine, fie, uite, asta e toată averea mea, dar ce o bucuros. Așa mai zic și eu, Da, banii și a să fie. Rămâi cu bine, străinule, rămâi cu bine. Îți mulțumesc din inimă, Dosimaru, pentru bunătatea ta. Află că eu nu sunt oțestoasă oarecare, ci însăși Otohime, fica dragonului mărilor. Ah?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 Valurile, coboară! Apele se vor trage cu grabă înapoi în Madcalu. Din nou porni flăcăul la drum. Merse el ce merse și ajungând la marginea unui mlaștin, Văzul un vânător care tocmai prinsese în un cocor. Biata pasăre scotea țipete jalnice și Dosimaru, ducând la ureche perla dăruită de vulpea albă, auzi. Îndură-te, te, îndură -te Dosimaru, scapă-mă din primește, nu mă lăsa să pierd. Dosimaru grăie atunci către vânător. Omule, omule, curuță această pasăre nevinovată, las-o să se avânte iar în văzduh.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 Vraciul Doman se preface că îngrijește, dar el însuși din răutate și pismă i-a pricinuit boala. A sub colțul de miază noaptea al palatului un șarpe veninos și a rostit o vrajă cumplită. Numai după ce șarpele va fi dezgropat, fata se va tămădui. Da, Merge. Da, da. și văd tu aceasta, iar recunoștința împăratului nu va cunoaște margini. Prea bine, mă voi duce, dar nu răsplata împărătească mă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 Mi, -lune, mi -lune marea s-a ridicat ca țărmul, la Al lui și putește țărmul L-a închisit părmeșitor L-a închisit ne coboară Domani și-a primit pedeața Cum să-ți mulțumesc, băiete Ai redat viața fiicei mele și mai scăpat de un vrășmaș nebănuit Omului îi e dat să facă binele de câte ori poate și fără gândul răsplezii, adevărata răsplate-i mulțumirea lăuntrică. Înțelept cuvânt. Dar spune cine ești și de unde vii? Numele meu e Dosimaru și sunt fiul cheraiului Iasunari. Iasunari? E în viață? Da. Trăiește singuratic și mâhnit în locul unde l-a surghiunit în înălțimea voastră. O... Oh.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 prin pieirea lui Domană, vrăjitorul care mă ținea în puterea lui, mi-am redobândit pentru totdeauna înfățișarea omenească. Și toate acestea numai datorită inimitale bune și nenfricate, Dosimaru. Iasunarii a fost adus cu mare alai la palat, luându-și din nou locul de cinste și trăind până la adânci bătrânețe, alături de credincioasă ei soție, cea care fusese odinioară, vulpea albă. Dosimaru, fiul lor, a ajuns la dregătorie înalte, iar faima lui de om drept, mărinimos și viteaz s-a răspândit pretutinde. Așa spune povestea, iar celor ce au ascultat-o cu minte, fiele hărăzită îndelungată fericire.